زورا کدوادو کا و یوم خیر دی کدریدری کا و یوم چیس کسلو سلو کا و یوم چیس او پدې خزو کې بازي خزو نیچه داوی سره نکاح جایز نه ده اغه محرمات پرونتاسو وی نم په کې دا د کمي كم خص خز کما خزا شداغي خاون موجود دی د موجود خاون د خزو سره نکاح الی جایز نه ده چه کم خزا داغی خاونی موجودی نه تلاخه کرده او نه آغا وفاد شده ده او تا ورزی و سرنکا که نو دا جایزو ندی والمحصاناتو او خاونداری والمحصاناتو دلتا دا دل دل محصانات مانا کبه خزی چه داغی خاوندانی او خاونداری من النساء اذ خزن كم خذا شداغه خوند وی بي ما وینم مل دې نېت علا خکړه داغه سرنیکاجیزنه دا بلکې تله اولسته مادری دا, دا, دا خزه خاون مر شو خو خزه عیدت تیری یا سلی اولګه دا خزه تلاق کړه خو لعیدت پرانه ری او فائدت کې دنه نه نه و سره نکاح کې نو دا لا يجوز دا غنني او کشر تا وسره او کړه ځنه براملای کوي او تا وسره نکاح وکړه نو دا ټول اسنه او دا بداملی دا وال او خاون داره من النساء اذ خصنا دا خاون ولا خذا دا سره نکاح جایز نه دا الا ما مګر هاغه ملکات ایمانو کوم شي مالک دا غي خلاصون استاسو هغه وینځه چې دا غي استاسو خلاصون مالکاني jihad مو کوو و jihad که هم خزره واسه خزې د دا داري کفر نرم راوالو له دا داري اسلام ته چې راوام وروړي د دې خزې چې خپل وطن کې کم خاوند ځای شینیکا کړ شو دا دې چرواسته له خیر سره دا دې پلانې ما ما وینځاو تو ورشي پنې نو دا څه دي دا چیستی الا ما مغر حبین زع ملقت ايمانکم چې مالک داغي خلاصن استاسو کتاب الله حکم دې د الله مقرر شوی حکم دې د الله علیکم پتاسو چې دېخذو سره و تاسو نکانه کوي د دې خزونه بغیر او حلل لكم او حلالك شي دې 1600 د پارا او حلل لكم او حلالك شي دې 1600 د پارا ما هغه خزې ورا اسالیکم چې ما سوای د دغنا د دقه حرام او خزونه ما سوای چې نور خزې د هغه تاسو د حلالي دي مَا وَرَا اَزْعَلِكُمْ هَغَا چِ مَا سِوَا ای دَدَيْنَا تیک ده دی خزونا مَا سِوَا چِ نوری خزیدی اغوی سر نکا جئیز دا خدا ناچه صرف و سر ملاوی گی اغوزینا دا نا دا شریعت مطابق با نکاو کی نکاو کی با محر مقرار کی دا دینا پس بی بیا کور تراولی انتبتغو چه تاسو طلبو کی ددوی ته تهغ چې تاسوته لب و کې د دوی بیا امواې کوم پهخلو معلووکه چې نیک کې که نه نک کې بهورې ر ووررکې مهر نیر ضرور دی مهر به یاد و چې دوه مهر او یادم نه کو نییکوش خو دغ هغې پهې خام مه مسل محسنین نه په حال کې چې تاسو نقا کوون ک. په سي ورکای خو په سي ورکولو کې تاسو نه کاونه کیه غیر مسافحینا او زینا کاون کې نه یي د سي پیسې نو ورکای چې نه کاوی حاجی سار دی معلوم کو چې مہر دې معلوم کو مثلا یو لاکھ نو دا ټول یو لاکھ روپۍ ده دې او ککارا واسره ميلو شوي نو قومي راږي دو سر او دا کل مہر دغه شو ددي ددي خده شو دا د کل مہر د اماریکش وا فمستم تاتم نو ها و سيزو چتا سوفي د وا غشت بي هي پاوې فمستم تاتم نو ها و سيزو د وا غشت الکدخذنا <الكا> فی داغ استلسری مزری استاد دلته وی دغری کنه چې دا کورواله وسره کې او په کورواله کې درته د لزت ملاوی کې خون دغه شو کنه مطلب دا لري چې وسره ملاو شوي کورواله دیوکو فمستم تاتم نو حوسیسو چې تاسو فی داغ استپاری منهن د دینه ور سره ملاو شوي اتوبون نو اسکل مهار دادر ونه تاور کې دوله وجوره نه مهرونه راغوی فریدتن په داسې حال کې چې دا مقرر دی د الله د طرف نه دنی کاه مهر مقرر شو خو چې ښځه اوخواون سره یوځ شوو د ډ جون ووندي اوس یو بلته مافی کوي نو دا مافی کول جيز دي که خزاله لې په ما هر کې یو جیره زما کا ور کړې ده چې را واده وکړه مړ یو جیره نه یو جیره زما و یو له ګروپي ورسيته کې بالکل صحیح ده یا مثلا یو جیره زما کا ور کړې ده نو خزه ده خوشاله ده ته وی خاوند یو جیره زما دا یو نه نیم چیرې زمکدانې میړه تا درغه کړ در, در مخړه بالکل سیده خو چې د زړه راځي علي ولا جنہ علیکم نشته گنا پتاسو ہی ما په هغه کې تراځه تهم به چې تاسو دایو بل نرزا شي پړی پمهر کې سياتي کوي په وحه یا پمهر کې کمه کوي په وحه ممبا د پس د مقررورو دا مارنا ان الله يَقِنَنَ اللَّهَ کَانَ عَلِيمًا آغا دی خبر په حرسو حاکی ما خاون دا حکمت دی پا خبرو کارونو الله اللہ چکمی طریقی مقرر کری دی دی, دی کستاثو فیدارا کوشش کبی بی جون متی روی بی نکا جون متی روی بی وس کی جون د آغا تی رول نی پا خوکر یو سری ده نکاہ واسنشتا ومن لم یستطی ده چاچ واسنی منکم پتاسوکی پتاسوکی یو سریلی داگو واسنشتا ومن لم یستطی ده چاچ واسنی منکم پتاسوکی ده وړوندز یو ته غل اچې کم زعما خلک دوړه کو نه پردان دا به کم زينکه او کوټه چې جوړه نو کوټه باندې سومره لږي اول بل اخر کو نه سمکه واره بیا با کوټه جوړه دارنګې سامانونه باخلي هغه وسنيشتري نو چې واستنی ايان کې حل محسنات المؤمنات چې دې پنیکات حل محسنات آزاد خزې دلتا دا محسنات منه کبه ازادی دا مقابله که المؤمناتی چه مومنانی بی یو ازادا مومن خزا آغا نشکو لی اکر آغی محر زیادتی دا آغی اسطوک نا دا آغی لدودیلا فامیم ما نتاسو نیکا نتاس که دا آغا وینزی نا ملقت قمان وکم چې مال غ لاسونه ستاسو فمه تاسو پنییک کې د هغې نه ملقت قمان و کوم چې مالیکې هغې لاسونه دا مطلب نري چې خپله وینځه د بل سریینځه د بل سریینځه او سره خبره وکه ته لکه دا ماته پنییک که د پهینزه کې دا ف چې مهرم کمنی بل داغی روڑه پتانی اغا بخپل مالک لخدمتو نکی روڑه هم پا مالک و جامعه هم مالک خواهون اغا مالک باوتا وی کور تبیم نبوزی خوشی چرط تا در تنگلاو شوان اخپل فیدیت یا نور سنشتاری من فتح یاتی کم المؤمنات داغی بینزو استاس و مومنونا چکا ما مومن او دا بلسریوی زانت پا نکا کن کلا نا کلا منگا دا وینزی نو چې وای موزه پلانی خانی ما سنگا وینزی او کم موزه پلانی خان وی او طوره درکه دوم رشتان ووازا دا خز او که کنا دا خزی دا خزی دا وزشتان و بیان وزه پلانی خانی ما نا دا وینز و نا دا غمه زمونږ دا تول زمونگا ټول سره زمونگا بابایجی تول سر شریک دیادم علیه سلام والله اعلمو لبا درحالیم دی بي ایمانی کوم پیمان تاسو معلومی دی دا خبره فزیلت په دی نه شتال آزاد بني ادم او دا وینځه دا فزیلت په ایمان دی چې څومره چې ایمان زیاتې دومره دا ګټه فزیلت زیاتې بعد کوم بازه تاسو د دې من بعدنده بازونه بازه د بازونه پیدا یو غم د بني ادم نه پیدا د تم د بني ادم نه پیدا لجواستنی نو باس نور لانجه مځوړه وزنتا فانکی هوهن تاسو پنیکاکه دا وینځي فانکی هوهن تاسو پنیکاکه دا وینځي هو غارې چی وینځه د مولانا به اجازه خلې ها داغه اجازه نه بغیر نه به اذن اهلهن به اجازه د مالکانو <سؤال> راویو واتوهن او تاسو ورکه دی وینځولا او جوهنه مہرندا غویا لکه چې د چا د وینځه سره دې نکاح وکړه او مہر مقرر شو هغه مہر ورکه ور 빈ځه سره چې تاسو نکاح وکړه دا, دا مہر د شاه حق دا دا دا دی دا د وینځه کې دا د مولا دی اشرکه دا حق د مولا دی د مولا هو تا وایي ادوالا طریقی جیز دی که دا محر راوالی و مولا لیو ورکی او که وینزا خوش آرینو دسی چلو کا چه وینزا دیو ورکا چه داستا محر دی او تی داگلا ورکا خبل بالدار دیو ورکا و آتو هننا تاسو ورکی دی چې دا تاسو سر نکا اکڑا اجورا هننا محر داوی بالمعروفی پا خطریقی سرا په د دینولو اجر ورکوهغه غلط اجر نه دنیکا اجر چېغه مہر دی محسنات ان پداسه حال کې چې دا پاک دامن وی دلته د محسنات معنا کې پاک دامن یې سره د محسنات معنا کری او مونږه خاونداره بیا دا راغو دا د محسنات معنا انګه اوکړه آزاد خزې دلته معنا کوي پاک دامن پاک دامانی سم اطلب غیر مصافحاتین چا غا زناکا اون کنی یا علاکه دا دس خز نظانت ساتا چا غا تا سوکش پیلی وی پاگا پاسی روانی دا دس نظان ساتا د بچی دا زناکار سرکی و مسلمان نکا کئی نکا بوشی او په شرمو با شرمی گدا بانک مکاوا ولا متخذات اخدام اونینیون ان کیوی یارانولا موسا <مسافحات> په حادثه د دې مذروس داسوي چې څو ګطوی راځا پسه واپس راوونه یې ارچا سره زینا کوي او متخذات اخدان دې ته وایي چې ارچا سره خو زینا نکوي واغيو یاريني او یار, یار سره بیا را کوي نن نه هونه کیږي یاران ولا اس اذا او سن کله چې دا وینځه خاوندار شوي ی ډیر زاد او تاسره یې نکاو کړا وای ز او حسین کله چې داخځي دا وینځي خاوندار شوی او خدای دې نکي صحابه دې ز نه وکړه نو سزا بس ورکه په ان اتین به فاحشه کشر دې راتله وکړه په حیایې د نکانه پسه دې او ز نه وکړه نو غوړ دې وینځه د پاره دې ازره اږي دا د حرې نیمه سزا نه نیمه سزا ادي کې چی کولوه خني د حرې د غاره دوری سم دي نو دا په سويږي ها په نیمه نو یو په دې باندې نسومه نیمه دا هغه سزا علي المحسنات چې غفاص لوخ زبندي مينل عذاب د اعظم زالک دانک دا دا دا غشا دا پارده چاگه یریگی دا زنانا دا آنت پاسو پرون مانا کرده بخاری که مشقت دلتا <سؤال> مانع کرده زنان او سره دی اللہ و لزانی ورکرده دا او غلبه دا شهوت تپی او دا سیر <سؤال> سره د نکا وست نشتره دی پزان یریگی چکه معنا بزينوي ددا دلا پاره د امسره د زمړ شي اسيري خي وسلي نشته د غسر اوکا د بي دي سر اوکا او چې ضرورت هني کنه د بي جنا ځان ساته زکه چې اسي د خزاوې کور بړي آبادی او چې مين زلي او کور بادرواني زکه چې د مينځ کې بشيشي مداب شي بیا غدا مالكي نستاپه کور کې دني ال دبي او چې اسی له نو دا غي بچي بستايي ستا کور ته ولاي نو کور د یابادي نو دا نکاح کول دبین له سره له من دا دا غچاده پر دې حشي الانتا چا غيري ګد مشقته او دسنا منکم ساسونا وان تصبروا او صبر کول ساسو چې مالایسي کوي سره له غنکم د کا تص او صبرستااسو خیرون لم دایر خدي تا سره چې د میځ نه دغه و کې صبر وکې او پهینتزارې چې انشاءالله الله به ما له سه کې د سره بره وکمله دا الله حي که ش الله په حکوو ک د غ را کمې تو بتل په او الله پا چې د والله, والله پا چې د غفروررحم. اصلابا خونکی و رحم کونکی دی وصل اللہ تعالیٰ لحظیم محمد وعالیٰ واصحاق اجمعین اللہ موفقنا لما تحب و ترزا و جل آخرتنا خیر من البودا بخوط لئے اللہ تسول اللہ عزیم دا اخبال فضل کرم پا با منبانیوکی دا اخبال رحم پا منبانیوکی ربا زمن حالات درس کی دا اخبال توفیق زمن شامل حال کی دا اخبال عظیم کتاب صحیب ویراتراکی دا اخبال خوب پیغمبر علیہ السلام پا حدیث ربا صحیب Let us see. <laughs> ربا ده قران او ده حديثو او اتباع زمون نصیبوږه زېر ربا ده قران او ده حديثو بلکې ده تمام دین خير برکت مونږ له دنیا کې مرا کي سمون بچو ته ورکې ربا ده دې خير برکت نه پروست د قیامت مونږه محروم علي خپل ملګرو ته دواقاني او کې چاليد وسړي خو یان لادوي له دې راتو او دې کې نستو دنیا کې ملاجر ور کی اخرت کې ملاجر ور کی سر زمونه الله خپل بچو باندې خوشاله کی خپل دې سر اتفاق اتحاد لا نصیبوږه زې امام مالګرو کاروبار نه وته دعاګانو کې چې الله حلال کاروبار ورکړي چې هر کاروبار الله په خپل کاروبار کې خوشاله satisfied او سکونی الله نصیب وګرځي د هر کس په پریشانو نه الله حفاظت وکړي بیماران ته هم دعاګانو کې چې د اسلام سونه بیماران دي الله وه شفاء کامله ورکړي خاصه ملګري بیماران یاوې ته دعاګانو کې مالګرو خورونه کې بیماران دي وې ته د بازار خلکو د قوم تم د کېژال ددين سره محبت پیدا کې کمی مسیشن پیداې تنکې ګرانې او د د دوه کې چېره به په خپل غضر بانندې زمو حالاتو بانندې رحمو کې د سختي زمونږ د پااسیا په اوصل الله او ده